«Бізнесвумен, бачте!» Грюкнув, щоб відтяти. І доля йому з цього вийшла. У кипінні серця, в обуренні духу, у праведному чоловічому гніві лихий на увесь світ гримнув дверцятами машини і одразу пожалкував, з якого дива нищити дороге авто. Удома хотів відвести душу на Жанні, та вона за своїм звичаєм вже спала. Прочинив двері до кімнати, де вона собі зробила щось на зразок будуару. Звісно, намастила обличчя кремом, завтовшки у три сантиметри. На шиї якась хреновина, що підпирає підборіддя, наче в неї перебитий хребет. Руки й ті в рукавицях. Гримнув дверима, щоб розбудити. Прокинулась. – Це ти, Вітику, а я не чекала тебе так рано. Котра зараз? – Підсліпувато примружилась, намагаючись роздивитися стрілки годинника. Зір мала поганий та носити окуляри не хотіла, порушувало образ. Віктор і просив, і переконував марно. Зараз перша година. Не так вже й пізно, щоб дружина не могла зустріти чоловіка з роботи і подати вечерю. Процідив крізь зуби Віктор. Але не так вже й рано. «Я не можу кожної ночі сидіти на кухні і чекати. Та якщо ти хочеш...» Віктор цілком з нею погодився. Бракувало ще, аби сиділа і чекала. А потім вираховувала години. Надалі починала хвилюватись і видзвонювати з дуру по всіх усюдах. «Ні, краще хай спить». Він зовсім не хоче зайвих ускладнень. Дав задній хід. «Та я не вимагаю, щоб ти сиділа допізна». «Правильно, жінка повинна повноцінно відпочивати, а недосипання – це шкідливо впливає на колір шкіри». «На колір шкіри?» – Віктор розраготався. «А якого дітька ти начепила на шию оце?» «Це теж допомагає зберегти гарний колір шкіри?» Тицнув пальцем у хреновину, яка змушувала Жанну тримати голову у неприродному положенні, наче трохи закинувши назад». Ні. Це запобігає виникненню зморщок на шиї. Дуже потрібна річ. Новинка сезону. І коштує, мабуть, як за рідну маму? Ну, трохи коштує. От куди йдуть мої гроші. Всяку хренотень чіпляти на шию ти можеш, а зустріти чоловіка з роботи ні. Давай, дуй на кухню. Я голодний. Гаразд, вітику, не серця, я зараз. У мене все готово, я тебе чекала. Допоможи мені розстебнути цю штуковину. Вона мало марно намагалась знайти застебку, розміщену в незручному місці ззаду. Мабуть, даремно я повелася на їхні умовляння. На чиї? Вже без злості запитав Віктор, допомагаючи розстебнути хитромудрий замок. Моєї косметички. Жанна витирала залишки окремо з обличчя і шиї. Знімала якісь особливі рукавички і витирала з рук крем неприродного зеленого кольору. Вона переконувала, що ця система краси дуже ефективна, і ніхто у місті нею ще не користується. Я перша. «Гаразд, користуйся, хіба я проти?» Вже миролюбніше зітхнув Віктор, спускаючись сходами на перший поверх до кухні. Що у цієї жінки в голові? Тільки креми, косметички, нескінченні кофточки, спіднички, брючки, тільки балаканина по телефону з подругами, тільки плітки, тільки телевізор. Ніколи в житті не заробила, бодай, копійки. Живи собі за його плечима, ні про що не думає. Я нічого особливого не готувала Вітику, не знала, чи прийдеш, чи захочеш вечеряти. Нічого особливого, це були добре засмажені відбивні з добірної свинячої полядвиці і чудово розварений розсипчастий, як він любив, рис під гострим соусом. Ні, врешті Жанна має свої переваги, не втручається в його справи, уміє догодити чоловікові. А до страв, мабуть, підливає брому. Щойно повечерявши, Віктор відчував дивовижне розслаблення И легкие сутили.